És most, háttér Háttérmagazin, Főszerkesztő Piala János. Játszunk. Játsszuk azt, hogy ma, 2013. október 4-e péntek van, és ez azért sem lesz nagyon nehéz, hiszen tudják, hogy az előző héten nem egyszer fordult elő, hogy 31 óra volt, vagy 71 óra volt. Akkor miért ne játszhatnánk el? napokkal október 4-e péntek előtt, hogy ma 2013. október 4-e péntek van. Csak éppen az a helyzet, hogy most 8 óra után, reggel 8 óra volt, tehát 2013. október 4-e van, péntek, 8 óra volt. én nem vagyok Budapesten, de Bonkei Fejancsi, és önök beszélgetnek velem. Tehát akik belehallgatnak a rádióba, azok könnyen lehetséges, hogy azt hiszik, hogy ez egy élő adás. Én legalábbis mindent elkövetek ennek érdekében. Önök tehát felhívnak, ha akarnak, 353-9451, és beszámolnak arról, hogy ma, 2013. október 4-én pénteken mi vár önökre, milyen lesz a hétvégéjük, vagy mi történt önökkel 2013. október 3-án csütörtökön, amikor egyébként még lesz Kejfejancsi. Ez az egyik verzió. Tehát várok telefonokat, 353-9451, de ezek a telefonok mind arról fognak szólni, hogy időben a mostani pillanathoz képest, hát nagyjából 180 órával van több. Vagy még annyival is. Ebből ki számítani most éppen hány óra van, de azt most nem fogom elárulni. Tudom, bonyolult matematikai feladvány, de talán annyira nem. Magyarul röviden, ma a 2013. október 4 a van, 8 óra múlott néhány perccel. Mi a helyzet? 3.53.94.51. Önök az előző órában két beszélgetést hallottak, és akkor nem kell szétszedni őket Zsolt amelyeket vaktában való telefonálással készítettem ütögettem számokat és ha valaki szóba állt velem, akkor beszélgettem vele, ha pedig nem akkor elköszöntem tőle most viszont eljött a 8 óra és most másmilyen beszélgetések lesznek Részint ha felveszik a telefont, amikor én telefonálok részint ha belemennek abban a játékba ha ez játék, hogy ma 2013 október 4-e péntek van és 8 óra múlott mondjuk 6, 7 8, 9, 10 perccel kívánok, én Fiala János vagyok, rádióriporter. Rádió folytathatom? Az érdeklődöm, hogy én október 4-én szabadságon leszek, és olyan beszélgetéseket készítek a rádió műsoromba, amiket akkor leadhatok, vaktában hívok fel embereket, és az a kérdés, hogy ön szállne rám 5, 10, 15, ki tudja hány percet, hogy beszélgessünk, de nem vagyok közvéleménykutató, és nem akarok porszívót sem eladni önnek. Köszönöm szépen! Köszönöm, Fiala János vagyok, rádióriporter. Folytathatom? Én október 4-én, pénteken nem fogok dolgozni, de szeretnék műsort készíteni. A műsor abból áll, ilyen már volt nyáron, hogy vadidegeneket hívtam föl olyan számokon, amelyeket nem ismertem, tehát bepötyögtem számokat, ha ridáját nyomnék, akkor föl tudnám még egyszer hívni, de... Miután önnel beszélgetek, mást fogok felhívni, és az a kérdés, hogy miután nem akarok önnek eladni porszívót, nem vagyok kíváncsi, hogy el akar-e menni 2014-ben szavazni, hajlandó-e velem néhány percig beszélgetni, ha nem tudom miről. De ez nem egy telefontréfa. Aha. Igen, tehát ön most nincs adásban, én adásban vagyok, az a kérdés, hogy az a beszélgetés, ami most készül, elhangzik egyszer ma, egyszer pedig elhangzik október 4-én pénteken. És ott lesz vége, amikor ön akarja. Akkor Ön azok közé tartozik, aki egyébként mindig, ha csöng a telefon, akkor bemutatkozik, mert ez Magyarországon nem jellemző. Igen. Budapesten járok, vagy vidéken? Vidéken, nem messze Budapesten. Melyik irányba? Mondjam a város. Nem feltétlenül. Annyit mondjon, amennyit az ügyvége jelenlétében is elmondanak. Gödöllő, gödöllő. Gödöllő járok. Elárulja, hogy hány éves? Igen, 42. Hogyan van kibékülve a korában? Rendben vagyok vele. Melyik volt a legjobb éve? Egyáltalán volt legjobb éve? Igen, volt. Volt. Mikor... Amikor kicsik voltak a gyerekei, megszülettek, kicsik voltak, otthon voltam velük. Most hány évesek a gyerekek? 13 és 11 13 és tizenegy, akkor tehát valahol 30 éves kor a környékén voltak a legjobb évek? Igen, úgy emlékszem, igen. És azok miért voltak jók, mert otthon volt velük? É, igen, azt hiszem, hogy egy bizonyos. Egy bizonyos szerepeben kitejeszedhettem. Ez egy szerep? Igen. Ez az anya szerepe? Igen, igen, igen. Készült rá? Nagyon, nagyon készült. De nem úgy készült rá, mint egy színész? Jaj, nem, Azt ezt, ezt így nem, nem tudom, nem értem, nem tudom értelmezni így a kérdés. Ugye arról van szó, hogy készült rá, arról volt szó, hogy várta. Hogyan lehet arra felkészülni, hogy valaki anya legyen? van egy bizonyos egzisztenciális felkészültséget igényel egy um miért igényel egzisztenciális feltételt? hogy az ember meg tudja adni azt a gyereknek ami minimum kell? Jó, Én... de ha, ha, ha, ha, egy beszél, ha egy nyelvet beszélünk, akkor mi az, amit egy gyereknek így mindenféleképpen meg kell adni? Tehát mi az, ami adott esetben anyagiakban ellehetetlenítené azt, hogy önnek gyereke legyen? Ö, tesszem azt, ha nem tudnék nyugodt szívvel otthon maradni, tehát nem kereső foglalkozást tűzni, hanem otthon maradni. Ezt úgy érezném, hogy nem engedhetjük meg magunknak a férjemmel de ezt abban az esetben nem volt ilyen probléma bátran belemártunk vágni a házasságnak a házasság semmi közöm nincs hozzá semmire se válaszoljon amire nem akar igen. Igen. hanyadik évében jött az első gyerek Üh, harmadik amikor megismerkedtek hiszem, mégre igen hol ismerkedtek mér? osztálytársak voltunk osztálytársak akkor egy régi ismeretség igen. Ami azt jelenti, hogy érettségiztek, és aztán elváltak, vagy önök azóta jártak, csak akkor házasodtak össze? Nem, külön, külön utakon jártunk, utána egy néhány évig. És mi volt az a Szent Lajos király hídje, amin ismét találkoztak? A férjem kitartása. Mert hogy ő már önt korábban kinézte? Úgy tűnik. <gül> és akkor ön volt az, aki csalinkázott, aztán megtért? Én gondolkoztam, gondolkoztam a dolgon, és aztán meghoztam egy döntést. Akkor most azt kérdezni, hogy Önök egy teljesen hülyeség, hiszen egyidősek? egy egyidősek vagyunk így. Amikor mennyi, ide, mennyi ideig jártak, ha ez a fogalom megfelelő, mielőtt összeházasodtak volna? Várjon csak gondolkoznom kell. Négy évet. Négy évet. De hát akkor, amikor négy évig jártak, akkor a negyedik év végén már nyolc éve ismerték egymást. Hát, hogyha ha a gimnáziumba együtt jártak, az négy év, meg négy év, az nyolc év. Volt színes, Én ezt értem, de én összeadtam a kettőt, a, a, a, a pauzát megkihagytam belőle. Ön, önnek igaza van. Uh, amikor összeházasodtak, akkor Megbeszélték-e, vagy valamilyen módon tisztázták-e, hogy szeretnének egy gyereket, is, ha igen, hányat? Igen, megbeszéltük. A legelején? Igen. igen, igen. Amikor önök összehazasodtak, akkor azt megelőzően egyik sem volt korábban a házassága? Nem. Gyerekese? Nem. És megegyeztek a kettőben? A háromban egyeztünk meg. Akkor még várat magára a harmadik? Nem visszam, azt már nem visszam. Az a vonat már elment. De az a vonat az valamikor volt, csak elment? Még egyszer mondom, semmi közöm nincs hozzá, de a második után még nem volt harmadik? Hát, visszamentem dolgozni, aztán úgy, úgy, úgy hozta az élet, hogy ez is történt, az is történt, most nem, most ezért nem, most azért nem. Amikor azt, azt mondja, hogy ezért ne azért, ne, azért ne, akkor felváltva mondogatták ezt, vagy az egyik fél mondogatta ezt? Hát, biztosan volt nekem is olyan időszakom, amikor úgy éreztem, hogy a, a szakmámban ne szeretnék valamit tenni az asztalra. Hát akkor most nem lehet kihagyni, ön foglalkozik? Orvos vagyok. Orvos, és mivel foglalkozik a férje? Közgazdás. Azt hittem, hogy ő is orvos. Nem. Ez azt jelenti már a korábbi szövege, hogy ön hosszú ideig otthon volt a gyerekekkel? Hát várjon csak, kiszámolom. már három és fél évig. De én azt jól gondolom, hogy ez a három és fél év egybe volt, mert hogy a második gyerek az az első gyerekkel való otthonlét alatt született? Igen, így, igen, igen. Azt nem merem mondani, hogy az első gyes alatt, mert fogalmam sincs, hogy akkor azt hogy hívták? Hogy hívták azt? Lehet, hogy gyed. Gyed. gyed. Az minek volt a rövidítése? Gyermek ápolási bűn. Akkor az gyád lenne? Hát, hát akkor megfogott. Jó, rendben van. Önnek az, hogy három és fél, ezt eldöntötték előtte, hogy ön otthon marad? Mármint, hogy a gyerekek x időskoráig voltak. Igen, igen, igen. Igen, érti? igen. Igen, igen. Maradhatott volna tovább is? Azt hiszem, a, a munkahelyen szólt akkor már, hogy jó lenne. Ez egy kórház, ez egy, egy rendelőintézet? És akkor biztos maradhattam volna. Ez egy kórház, ez egy rendelőintézet, semmi közöm nincs hozzá. Kórház volt akkor, kórház. Ha nem szólt volna a kórház, maradt volna otthon? Azt hiszem, elég volt. Amikor azt mondja, hogy elég volt, akkor mi volt elég? Külös tekintettel arra, hogy az első gyerek sokkal hosszabban élvezte az öntársaságát, mint a második. A második emiatt nyugodtan tehetne szemre hányest is. De nem tesz. Nem tesz. Nem tesz. Ment a bölcsödébe. A kisebb bölcsödébe, ment a nagy akkor. Ez mind gödöllön zajlott? Nem. Akkor mi volt a helyszín? Szeged. Szeged És hogyan kerültek Szegedről Gödöllőre? Az élet Oda vitt bennünket a munka lehetőség. Mert hogy ö, Gödöllő jobb állás volt, mint Szegeden? Férjemnek adódott állás lehetősége Budapesten Megbeszélték? a munkát? Nem, hogy, hogy, hogy mert az amerikai filmekben szoktuk ilyet látni, hogy azt mondja a Zsolt a Terinek, hogy én nekem konektikátba kell menni, de az milyen messze van, tudom is én és akkor mi lesz velünk? Egy bátor lépés volt, egy fél évig külön, férjem Pesten. Mi az előző lakhelyünkön, aztán úgy gondoltuk, hogy ez így nem tartható, Együtt kell a családnak lenni. Hát így rövid ideig felmerült, hogy két lakiak lesznek? Ö, átmenet, mindig csak átmenetinek gondoltuk, igen. igen. Szeged nagyon jó nekem hely. Fog, nagyon jó hely, de hát nekem fel kellett számolni ott a munkahelyet, tehát azt lezárni. család Szeged lakott? Igen. Gödöllő az önök életében a második állomás? Igen. Vajon lehet-e tudni, hogy lesz-e harmadik, negyedik? Mit hoz az élet? Úgy gondolom, nem. De állunk mindennek elébe, de nem hiszem. Hány éve volt ez a gödöllő Szeged váltás? Már nem csak négy. Ami azt jelenti, hogy a férje munkahelye ma ugyanaz, mint ami volt akkor? Nem. Már nem. Ami azt jelenti, hogy ha ezt tudták volna, akkor ott maradtak volna Szegeden? Sián, Ebben igaza van. Könnyen talált állást magának a férje? Egyáltalán talált azután állást? Most privát dolgozik. Ez egy nehéz vagy könnyű váltás volt neki? Nehéz. Alapvetően mi különböztette meg a korábbi életét a mostanitól? Az én, korábbi... Nem, az övét. A hát, a, a, az övét. Az övét. Hú, ezt fogalmazza meg másképp. Hát ugye korábban alkalmazott volt, aztán magánzó lett. Igen, igen. Alapvetően mi volt a különbség a kettő között? A függetlenség, meg az anyagi biztonság. De most a függetlenség az most van, az anyagi biztonság akkor volt, vagy mind a kettő most van, vagy mind a kettő akkor volt? volt. Igen, ez azért egy kicsit fordítót arányban áll Hát Tehát most nem független, de többet keres? Nem, akkor többet keresett. És, és függetlenebb is volt? Nem. Tehát most függetlenebb, de akkor keresett többet? Igen. Ön mennyire van megelégedve az állásával? Maximálisan. Ön milyen orvos? Az én apám is orvos volt, az én apám belgyógyász volt az Uzsoki utcai kórházban. Én például gyermekgyógyász vagyok. Éppen a barátnőm keres a lányának gyerekgyújász, de azt hiszem, hogy gödöllőhez képest egy kicsit távol van. Miért lett pont gyerekgyújász? Világosan éreztem, hogy gyerekgyújásznak kell lennem. Az milyen, amikor az ember világosan érzi, hogy gyerekgyújász szeretne lenni? Én például sose tudtam világosan, hogy mit szeretnék lenni, talán most se. <gül> <gül> nem, de látja, ez egy nagyon jó válasz volt. Nem, egyáltalán nem probléma. Tehát ez nagyon hosszú idei probléma volt. Tehát valahogy az emberrel azt akarták érzékeltetni, hogy most már eljött az az idő, hogy tudnia kell, hogy mi akar lenni, de mi van akkor, hogyha az valaki nem tudja? Ráadásul ebből a nem tudással és azért eljutottam legalább valami minimális magasságig, ha nem is a Monteverestik, én nem paraszkodom. Ez egyáltalán nem baj. Korábban lehet, hogy azt mondta volna, hogy baj, de most egyáltalán nem mondom. Köszönöm szépen, jól vagyok. <gül> Én ezzel a stabil bizonyossággal jól vagyok. A gyerekgyógyászatban az a szép, hogy gyerekeket meggyógyítani annál nincsen szebb dolog? Igen, meg azt, hogy a gyerekek nagyon ügyesek, meggyógyulnak sokszor maguktól is. Tehát ha nem bánjuk őket, meggyógyulnak, hanem nyúlunk hozzájuk, meggyógyulnak maguktól is. Meg jól érzem magam köztük, és úgy érzem, hogy tudok velük kommunikálni. Amikor 23 vagy 24 éves lettem, és lett valami bajom, akkor apám azt mondta, hogy hívjunk orvost, mire kérdeztem, hogy hogy-hogy, eddig mindig te voltál az orvosom, amire azt mondta, hogy lejárt a garanciád. Az öngyerekei, gyerekei, ön volt az orvosuk, vagy volt más? Amikor megszülettek, akkor még a pályám elején voltam, tapasztalatok hiány, Úgyhogy volt, volt gyerekorvoson vagy gyerekorvosuk, aztán ez szép lassan okafogyottá vált. Szépen beszél. Azt mondja meg nekem legyen szíves, hogy ha mostan életével sincsenek különösebb problémák, akkor valójában az az idő azáltal lesz minden időknél különb, hogy akkor születtek a gyerekei? Így van. Magyarul. Talán, mint nagymama fogja ezt érezni, vagy tán önnek már biztos, hogy nem lesznek olyan szép évei, mint azok? Ugyanolyan minőségi évek sose lesznek. És ezt akkor is tudta, vagy ezt utólag, utólag jött rá? Akkoriban a maga nehézségeit is persze átéltem azoknak az éveknek, mert hát, hogy voltak azért. De, de valahol azért tisztában voltam vele, hogy sohaista nem hozható ének. Ez okoz az embernek szomorúságot vagy mint faktum elkönyveli? Azt hogy soha vissza nem hozható? Igen, hogy én azt. Tehát most nem azt mondom, hogy az élete csúcsán túl van, de úgy beszélünk, mint egy sportoló aranykoráról, most már edző, meg utánpótlás, meg ki tudja mi, amiről igazán ismerszik, az már mögötte van. Nem. Nem, nem, nem. Most egy, most egy másik élet a élem. Ennek mi a neve? A, a szakma, a pálya. Ott mi, mi, mi a célja? Mi a célja a szakmájában? Szakmámban. Rang mi? Nem, nem. Szakmai sikerek. De mi a szakmai siker? Hogyha Tudományos munka? munka. Nem. Nem. Ha bizalommal vannak irántam, ha, ha felismerek bizonyos szituációkat, és megmerem hozni a döntéseket, és vállalni tudom ezeknek a döntéseknek a következményeit, mert hogy a döntés ugye vagy jó, vagy rossz, és hát hogyha minél többször jó ez a döntés, de fölmerem vállalni, akkor is tudom vállalni, akkor is, ha rossz a döntés, Föl tudom mérni a kompetenciámat, meddig terjed a tudásom, és akkor nem szégyellek segítséget kérni, tovább lépni, hogyha érzem, hogy eddig tartok én. Kivel konzultál ez ügyben? Specialistákkal. Helyben vagy távolabb? Ö, klinikai specialistákkal többnyire. Ön egy jó néva szakmában? Én? Igen. Semmi különös. Azt árulja el nekem, hogy valójában az a 42 év, ami eltelt, ha itt most becsomagoljuk, és jön a következő 42, akkor nagyjából látja, hogy abban mi kéne lennie? Az elkövetkező 42-ben? Vannak, Vannak elképzeléseim, de... De, de nem értem úgy, hogy nekem ezt így képben kellene tartani egyéb szempontból. Ezt nagyon jól érzékeli, mert valójában elfelejtettem azt, amit akartam kérdezni, és ilyenkor az ember gyorsan kérdez valamit, mert aztán jönnek a hírek, és el kell, hogy köszönjek öntől. Ma egyébként 2013. október 4-e, péntek, van is fél kilenc közelve. csak hogy tudja, hogy időben hol járunk. Hogy ön ugye eléggé tisztán megfogalmazta a múltját és a jelenét. Ebből adódóan egymás mellé lehet-e helyezni, vagy a hierarchiában elhelyezhetők-e egymás mellé a gyerekorvos és a családanya? Gyerekorvos és családanya? Mikor melyik? Mikor melyik a... Igen, de ezzel a mikor melyikkel az a baj, hogyha belegondol az amerikai filmekbe, hogy ez sohasem stimmel. Tehát, ha az ember elkezdi az egyiket, akkor a másikat hanyagolja, ha elkezdi a másikat, az egyiket hanyagolja. Ennek teljesen igaza van ember. Teljesen. Volt időszak, amikor majdnem fontosabbnak tűnt a szakma, a haladás, a fárnyalás, aztán, aztán ez gyorsan felismerődött. Itt bennem is, meg a férjemben is. Ön egy önreflexív te, ö, személyiség? Nem értem ezt. Önreflexív, aki egyfolytában kontrollálja magát, tisztában van a mindennapi Én helyzetében. Aha. Hát, ö, az ember azért csak csak figyel dolgokra, igen, hogy jó felé megyek, rossz felé megyek, valaki más kárát látja-e annak, amit én művelek. Bizonyos önzőség, persze mindenkiben benne van, de azt hiszem azért nem vagyok önző. Ön főnök vagy beosztott? Én önálló vagyok. És ég? Én önállóan dolgozom. Egy kórházban önállóan? Tö. Már most nem kórházban dolgozik. Jó, már nem kórházban dolgozik. Igen, igen, igen, elfelejtettem, Bocs uh -huh. bocsánat. Egy utolsó kérdés. Ugye ez a beszélgetés egyszer elhangzik jelen időben, de egyszer el fog hangzani október 4-én, pénteken fél kilenc környékén. Bele -e a jövőbe? Nagyjából sejtje. Mennyi idejre lát úgy előre, hogy el tudja-e mondani, hogy október 3-án, ha történik önnel valami, és én október 4-én ezen a módon felhívom, akkor vajon beszámol bármiről, vagy Evel így most nem tud mit kezdeni. Hogy beszámolnék-e bármire? Nem, nem, nem, nem. Hogy látja-e, hogy például mondjuk van egy előjegyzési naptárja, mint a Herman von Karajánnak, ami ugye nagyon be volt elve, és csak é. tudom, is, én tíz év múlva tudott volna fellépni a Zeneakadémián, hogy látja -e, hogy mi van beírva október 4-ére, vagy október 3-ára? Ezek milyen napok? Péntek, mert... péntek? Csütörtök és péntek. Csütörtök és péntek. Dolgozni fogok, lesz szabad időm. De van önnek egy előjegyzési naptára, amiben be van írva már valami csütörtökre és péntekre? Konkrétan a munkám, igen. igen. De az, hogy kik fognak önhöz jönni? Egyrésze biztosan be van írva, igen, de hát a, a, az időszaka, amettől meddig dolgozom, azt azért... Akkor valamelyik napjába beavatna, vagy a harmadikába, vagy a negyedikébe? Csak olyan mértékben, ahogyan az illentő. <gül> a harmadik a csütört? Igen. A harmad, az egy hét múlva van? Csak Igen. Csak Igen. Az egy hét múlva van. A délelőttöm az, az viszonylag szabadnak tűnik. És délután? Délután dolgozni fogok. Akkor rendel? Igen. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását. Nagyon készséges volt. Kérem. Nagyon szépen köszönöm. Viszonthallásra. A... 2013. október 4 -e péntek van, fél kilenc múlt. Két lehetőség van. Vagy betelefonálnak és elmondják azt, hogy mi történt önökkel október 3-án, csütörtökön, vagy elmondják nekem, hogy éppen mi történik önökkel október 4-én, pénteken, néhány perccel fél kilenc után, mondjuk 8 óra 37-kor. 3:53-94:51 amennyiben nem telefonálnak az előbb telefonált valaki, de szerintem ő visszahívott engem mert hogy közben én kísérleteztem de nem mindenki vette fel a telefont vagy volt olyan, aki felvette, de nem állt kötélnek egyáltalán mit jelent az, hogy nem áll kötélnek? mit jelent az, hogy nem áll kötélnek? vagy ismét elkezdek találomra telefonálgatni Nem mi legyen? Ugye, akkor megvan a 7-től fél 8-ig, a fél 8-tól 8-ig, a 8-tól fél 9-ig. Most már fél 9 múlt, október 4-e van. Ez viccel, kalamba. 353, 94, 51 először. Szenki többet? a szöllőt, ami azt jelenti, hogy ezt nem tudja abba hagyni. Elmondom, hogy miről van szó. Uh, én október 4-én pénteken nem fog dolgozni, viszont előtte beszélgetek olyan emberekkel, akiket vaktában hívtam fel, ilyet csináltam már nyáron is, és nagy sikert arattam vele. Ez olyan konszolidált telefon Benyomok különböző számokat, aztán soha többet nem tudom, hiszen másokat fogok felhívni, uh, és annyi időig beszélget valami, valaki, ameddig akar, nem akarok uh, önnek eladni szőlőpörést, nem vagyok kíváncsi arra, ki a, kire akar szavazni, az a kérdés, hogy 5 vagy 10 perc vagy három felszabadítható-e a szőlőpréselése alatt? Nem tudom, ezt nem tudom megítélni, sosepréseltem szőlőt. Lehet? Nagyon szépen köszönöm. Hol találtam én Önt meg? Hol vagyunk most földrajzilag? Hát én most Észak-nyugat Magyarország. Észak-nyugat Magyarország Gyűrmoson Magyaróvár. Uh, ott van szőlő, vagy olyan szőlőt présel, ami valahol máshol termet Nem, ez a sajátom. Dolgozom, és akkor most értem nem rég, és akkor most tudtam -e állni Mi a munkája? Semmire ne válaszoljon, amire nem akar. Mi a munkahelyem? Nem, nem a munkája, hogy mivel foglalkozik. Én köműves vagyok. A szőlő az hobbi? Hát igen, igen. Mekkora kertje van? Hát... Uh... 434 szögöl Elnézést, én azt soha se tudom Tehát azt se tudom, mi a sógor és mi a vej és azt se tudom, hogy 435 4 a sok-e vagy kevés a sok Hát olyan hogy van 400 tőket önlő A sok? Hát olyan körülbelül olyan 300 liter boromban Hát nézd azt, egyedül meginni sok, bár egy év alatt 300 liter bort azt meg lehet inni Hát egy évig kitart is csinál? Na, na, az azt csinálom, igen. Jó, ha az ember. Nem, nem a naftól vagyok, tehát elszámoltatni biztos, hogy nem fogom. Uh, ez valami hegyoldal, vagy ez egy síkságon lévő szülő, van. vagy nincs jelentőség? A vértes hegyaljában van. Vértes hegyaljában van. Jó helyen? Hát elég csöndes, jó nyugodt fej, igen. És milyen volt az év a szülőtermés szempontjából? De ez egy olyan kérdés, amit úgy teszek fel, hogy kb. fogalmam sincs, hogy mit kérdezek. Hát nem valami jó. De alapvetően azért meg kevés eső esett? Kevés eső volt, nagy, nagy volt a meleg. Nagy meleg volt. Mikor látta, hogy nem lesz az igazi? Júliusban, augusztusban? Hát az hát, hát augusztus elején igen. Most biztos valami hülyeséget fogok kérdezni, nekem nem, megy, ne, nem esik nehezemre szülőt ö, öntözni, azt nem lehet? Hát lehetne öntözni, de hát a víz az nagyon drága, uh -huh. ahhoz. Kutam nincs, eme, itt nincs, nagyon mélyen van a víz. Milyen szőlő ez? Hát ez ilyen borszőlő, kék frankos. hát ilyen, ilyen borszőlő. Ilyet az ember csak úgy naturformában nem is eszik? De lehet, nagyon finom. Egyedül szüretel? Hát a feleségem, mert csak a feleségem most pont ellenkező műszakban vagyunk. Mire foglalkozik a feleség? Hát most, hát én körülves vagyok, én is ilyen gyárba dolgozom, uh -huh. és e, most délutános, én délelőtt voltam, most ő délelőtt csinálta a születelést. És akkor egymásnak átadták a váltó Igen, pontosan. Mind a ketten tudnak születelni? Tudunk hát. Az. Azt hogyan kell? Azt mondják, hogy ez nagyon fáraszt. Hát a tőkeszőlőt az fáraszt, Igen, nekünk tőkeszőlőnk van, az nagyon fáraszt a születelő. Ne haragudjon, mi az a tőkeszőlőt? Hát ami le van karoza, nem lugasban van, hanem hmm. tőkeszőlő. Rendben van, én nem értek hozzá, tehát most nem kekeckedem fogalmam sincs, mi az a szőlő. De most értettem, hogy a tőkeszőlő mi, és összetudom vetni a lugas szőlővel is. Ez egy régi ültetvény, vagy új? A lugas nem. A... Nem, nem, nem, ami önnek van. Nekem tő tőkeszőlő van. Azt kérdezem, de, hogy ez egy új ültetvény, vagy ez egy régi? Nem, régi, nagyon régi. Nagyon régi. Örökölte a telket, vagy vette? Nem, mert még 13, 13 éves, 12-13 éve vettem körülbelül. 13 éve hány éves volt? Én? Ön? Én 40 éves voltam. Akkor könnyű kiszámolni, hogy most mennyi? Hát igen. Ön tudja azt, vagy egyetlen foglalkoztatja, hogy független a politikai rendszertől hány éves korában fog nyugdíjba menni? Hát, ha egyetlen lesz nyugdíj. Az egy másik kérdés, de nyugdíjba akkor is el kell menni, bár lehet, hogy nem. Azt tudja, hogy most hány éves korban kell nyugdíjba menni? 62 éves korban. Ebben biztos? Hát igen. Mert én például nem tudom. Igen. Szerintem igen. 62. Még annyira nem jártam utána, mert nem foglalkoztatott. Hát, ha megéljük. Önnek az édesapja semmi közöm nincs hozzá, ha nem akar ne válaszoljon. Éle még, illetőleg hány éves korában halt meg? él, él az édesapám, 29-ben született. Hála jó Istennek, akkor nem néz ki. 29-ben mint anyukám lehet, hogy hallgatni fogja a rádiót, akkor nem fogom megmondani, hogy mennyivel fiatalabb, mint az édesanyám, de minden esetre akkor azért o... szóval azért akkor a magyar átlag életkort messze meghaladta. Meghaladta, igen. Ő is töműves, nem igaz, nem dohányzott. Ez fontos? Igen. Hát szerintem az év az, igen, igen. Mert sokszor az ember amikor, hogy rászokik az italra, akkor hogyha már teljesen rászokott, akkor megiszik mindent. Hát ez lehetséges. Én csak mindig azt hallom, hogy a kaukázusi kefír az nagyon jót tesz, és a kaukázusban ettől mindenki 200 éves, de én emiatt nem eszem kaukázusi kefir. Ő nevet már kaukázusi kefir? Még nem, de kecsketejét írtam. Kecsketejet. És a kecsketej az ugyanolyan Jolly Joker, mint a kaukázusi kefir? Hát azt nem tudom, de ez nagyon egészséges. De ezt rendszeresen hisz Hát, annyira nem rendszeresen, de valamikor, igen. Annak, hogy ön kőműves, annak van köze ahhoz, hogy az édesapja is kőműves volt? Igen. Elárulja nekem, aki a soha büdös életben nem voltam, és már nagy valószínűséggel nem is leszek kőműves, hogy mi a kőművességben a szép? Egyáltalán van benne szép? Mert elkezhetesen az kell menni a szöllőből. Tessék? Még egyszer, mert be kell mennem a szöldőrből, nem értettem. Azt kérdeztem, hogy az ön foglalkozásának van-e szépsége, és ha igen, az mi? A kétségem, hogy a könyvös szakmában. Nem kétsége, azt kérdeztem, hogy szépsége. Én is így hallok, mint ön. Ja, persze, van, van, van, és nagyon szeretem is csinálni. Mi a szépsége? Nem csinálni, mert én egész életemben építőiparban dolgoztam, nem ma egy Kft-nél dolgoztam és én, én nagyon szerettem csinálni. De önnek akkor most nagyon meg kell becsülni a munkahelyét, mert az építőipar az most éppen nincs a legjobb állapotban, tudtom. Hát nincsen, éppen azért váltani kelletet, és én muszáj volt valamit, valahova elmenni dolgozni. De hova váltott? Hát egy ilyen, én most a, egy, hogy mondjam? Nem mondja meg, csak írja körül. Hát elmondom, én, én nem citkolom, ilyen, Autó, alkatrészeket gyártunk. Jó, de akkor, jó, akkor ezek szerint önkűműves, de már nem kőművesként dolgozik? Így van. És nehéz volt a váltás? Nehéz, nagyon nehéz. Még most is nehéz. De a lelkét bántotta, vagy a kezel szokott nehezer rá? Lelki, lelkemet bántotta nagyon, még nagyon szerettem a szakmámat, és nagyon szeretem a szakmámat. És egyszerűen nem bírok hozzászokni ahhoz, hogy mást kell csinálni. Én világéletemben mindig is, amikor mióta elvégeztem az iskolát, én abban a szakmában dolgoztam. Mikor kellett abba adni? Két éve. És milyen gyorsan talált másik munkahelyet? Hát fél év, fél év. Az 6 hónap. Az a fél év, az mennyire volt szahar? Hát nagyon. Alapvetően attól félt, hogy így marad. Mármint még, amíg nem találtam munkahelyet. Igen. Igen, attól féltem. Abba belegondolni is rossz volt. Nagyon. Mi volt rosszabb, a tétlenség vagy a pénztelenség? Tétlenség. Azt nem bírja? Nem, nem. Ahol lakik, az egy kis hely? Hát, uh, igen. Egy ilyen kis község. Ott talált munkahelyet, vagy arrébb kell menni? Arrébb kell menni. Hogy találtam? Hát, uh, hoztak ilyen szórólapokat, és akkor szórólap alapján. És akkor elküldtem postán, és akkor úgy. Mármint, hogy mit küldött el postan? A... Így, így, a a, a, a jelentkezés? A, a jelentkezési lapot, igen. Túl jelentkezés volt? Igen. Tudja, hogy miért vették fel? Hát volt ilyen meghallgatás, ilyen be kellett menni, ilyen meghallgatásra. Milyen érzés volt? Hát... Én nem örültem neki. Mert... Én ezt értem, de nem, érte... én nem éreztem magát zavarban? Nem. Mit kérdeztek? Nem éreztem. Ne? mit kérdeztek, azt kérdeztem. Hogy? Amikor meghallgatták, mit kérdeztek? Ja, hogy mit kérdeztek? Ja. Hát, hogy dolgoztam eddig mi a szakmám, hát be kell vinni innen papírokat, nem mit tudom én, és akkor. És akkor valójában az történt, hogy önt a szó fizikai értelmében betanították? Erre a szab, erre a igen. Igen. Igen. Igen. igen, Ez egy olyan munka, amit az ember úgy csinál, mint egy automata, mint egy gép? Igen, pontosan, mint egy robot. Milyen érzés Milyen robot. robotnak? Milyen érzés robotnak lenne? Nagyon rossz. Ez egy futószallag? Ez egy munka, igen. A nap hány órájában? Hát a 8 óra, de van hetente kétszer, 12 óra. Az nem csekészség. Áll közben? Nem egész végig. Minden nap? Minden nap. Hétvégén is? Hát hétvégén nem dolgozunk, hogy hogyha nincsen valami túlóra. Hány műszakon? Kettő. Semmi közöm nincs hozzá, de többet keresett az előző munkájával, vagy ezzel keres többet? Jóval többet kerestem. Jóval többet kerestem. A különbség, a mínusz, az most mivel jelentkezik az önök életében? Hát... Hát... Ja, tév... Mit nélkülöz, ha egyáltalán nélkülöz? Hát én, én, én végül is, én a szakmámat nagyon szerettem, akkor se voltam az nagy költekező én, én most nem azt mondom, hogy igénytelen vagyok, de, de úgy magamra úgy soha nem. Én mindig a munkára figyeltem oda, én nagyon, nagyon szeretem a munkámat csinálni, és én, én most nem tudom, hogy... Hát én végül is... Hát, sok minden, végül is, hogyha, hogy, hogy kevesebbet keresek. Azt kérdezem öntől, a, hogy a fogához nem kell verni a garast, vagy a fogához kell verni a garast? Hát most már nem, nem, végül is nem. Nem, nem, azt mondom nem. A pénz mennyire fontos? Hát annyira fontos, hogy van két unokám, és inkább a, a, van két a lányom, már elég nagyok. Akkor korán kezdte? Én korán kezdtem, igen. Mekkorák a gyerekei? A két a gyerekei? a gyerekei? Mekkorák a gyerekei? A gyerekei mekkorák. Mekkorák 25 éves a sebék, a nagyobbik meg 28. 28. A 25 éves volt, amikor az első született? Így van. Megbeszélték a feleségével? Persze. Előre megbeszélték, hogy kettő lesz? Én 16 éves korom is ismerem a feleségemet. Gimnázium, iskola? Iskola, hát nem, végül is nem, mert ő finomechanikai tanult. Én kövülesnek, hát úgy jöttünk össze egy nyáron még nagyon fiatalok voltunk. Hol volt a strand? Cseperi strand. Ja, ezt elmondtam, mindegy. Figyelj, aki a csepp, figyel, az, hogy ön 16 éves korában ismerte meg a feleségét a Csepeli strandon, ha ez alapján bárki beazonosítja ki az más csodákra is képes, nem? Hát, hogy gondolja, hogy van való egy nagy könyv, ahol ki lehet olvasni, hogy 16 éves korában ki mindenki ismerkedett meg a Cseppelistandon, ezért ez lenne hangzik? Hát szerintem nem tudom, biztos. Ne aggódjon emiatt, tehát emiatt nem lesz ön megszemélyesíthető. Mit tetszett meg a feleségem? Hát ő, előtte valószínűleg megismertem egy lányt. Ez a volt. Igen. És megismertem egy lányt, és. Hát, hogy mondjam, hát jó, visszajöttünk minden, megbeszéltünk másnap egy rendezvút, elkezdett szakadni az eső, kölcsönöpte neked jacky volt, hogy másnap találkozunk, és akkor visszahozza másnap, ő nem jött, én kimentem, és akkor... Kezd... De akkor már nem szakadt az eső? akkor már nem, a <gül> fának. És így aztán ez a Jackie e soha se lett meg? Az már soha. Jó, Jacky volt? Hát jó, igen, előtte két, két nap lett, igen. Az nap. egy former Jackie volt? Nem, ez egy ilyen kórt abban az időben az volt eddig ott. Volt valami a zsebében? Nem, semmi. Megismerni, ha szembe jönne? A lányt? Jó kérdés, én a Jacky-re gondoltam. Ja, de nem. És a lányt? Nem, de ezben nagyon régen. És a lányt? Tessék? És a lányt? Nem, azt se. Szerintem nem. Jó kis vagy a de én nem is meg. Hány unoka van? Kettő. És, tán, és akkor arról beszélgettünk, hogyha az unokák kérnek egy fagylaltot, akkor, akkor önnek eszébe jut a kereset, vagy azért erről nincsen szó? Erről nincsen szó, mert mindent megadok nekik. Ami önnek kell, az megvan? Hát nem igazán. Mi az, ami hiányzik? Hát... Hát, nem tudom elmondani, de... Egészség van? Hát sajnos az, ez egy kicsit romlóban van, a vérnyomásom, meg a szívemmel van Lehet, hogy több kecsketejet kéne inni. Hát azért az nem szabad a ülni, mert túl zsíros. van. Én még az életemben nem ittam kecsketejet, tehát. Hát próbálni, meg nagyon finom. Rendben van. Hol lehet kapni kecsketejet? Hát szerintem hol kecskék vannak. Jó, köszönöm, ez, ez jó válasz volt. Ahol én akkor, ott vaddisznok időnként vannak az utcában de kecskéket nem láttam, de mindegy, ezt majd meg fogom oldani. Legyünk keretes szerkezetűek. Azt kérdezem öntől, hogy halvány, lila, gőze nincs, hogy majd, amikor nyugdíjba fog menni, ki tudja hány éves korában, mondjuk 62, akkor mennyi lesz a nyugdíja? Fogban nincs nincs. Zavarja? Nem. Zavarja? Nem. Mendigre, meddig lát előre? Hát... Öm... Négy, négy, három, négy év törülbelül. figyelj, az tök jó, mert ez a beszélgetés, hogy a másodszor 2013. október 4-én fog elhangzani pénteken, hiszen én akkor nem leszek Budapesten, a munkahelyemen se leszek, műsor fogok készíteni, ahogy szokták mondani, konzervadás lesz. Most éppen néhány perc múlva lesz 9 óra. Azt áruljál nekem, mit fog csinálni ön 2003. október 4-én pénteken, nem sokkal 9. előtt? 2013? A jövő héten pénteken. Mit fog csinálni? Aha. Hát az MKB-kártyára elmegyek vásárolni, mert most kaptam egy új üzletet, ahol le lehet vásárolni, a, amire kapom a kafetériát. Hajrá! És rúgának őket veszek. Meg a, az unokámnak veszek ruhákat, mert hát elvásárolom. Nagyon megtisztelt, hogy szentelt rám időt, és elnézést kérek a szülőpréstől. Jó. Viszont hallásra. Szefesszön. Viszont hallásra. De ha egy nem megy a még 9 és 10 közé valamikor beszélgetéseket? Tudod, hogy mit fogsz csinálni? 2013. október 4-én pénteken, 9 óra felé? Igen? Nekem fogalmazság. esetre az akkori két beszélgetést és a mostani kettőt semmikor ne ismételjük meg tehát ezek elhangzottak ma azok sose hangzottak el, csak október 4-én tehát hogy hamarabb ne a vadásba Összerkesztő, fiala János.